A TITOK HATALMA Térjünk vissza Klein úrhoz, kit a jó szerencse hagyogatni kezdett, de aki annál inkább belekapaszkodott, hogy idő előtt le ne maradjon a lóról. Megérezte a gróf bizalmatlanságát, sőt a megyegyűlésen való kudarcot is neki tulajdonítá. Azért nem tűrheti, hogy a gróf nyakában van folyvást, tehát nincsen más mód, mint valami módon kibillenteni a jószágból, s valamiképpen szekveszrum alá keríteni a grófot. Az örökváltság egy része kikapta a grófot a zsidó markából, de hátra volt a temérdek apró tőke, melyek számát elég későn kérdezte meg a gróf, és néhány év kellett, míg a bankár részletei mellett valamit is törleszenek, tehát miért nem lehetne erre építeni? Jakab, mondja a zsidónak! Én urrá tettemek, és jól tudod, hogy befolyásod addig tart, míg én kormányozom a jószágot, el akarsz-e hagyni? Ments meg Isten! mondja a zsidó. Nagyságos úrnak sohasem tettem kárt, hát mik kifogása van ellenem? Kibeszélted magadat, Jakab, most én szólok. Pénzed, tudom van, szedd össze a grófnak minden aprólék kötelezvényét, aztán kér szekvesztrumot. Hát aztán? Én már biztosítva vagyok, hogy a sequestrum esetében a gondnok én leszek. Itt a kezem. Összeveszed a kötelezvényeket? Összevettem, mondja a zsidó diadallal nézve a nagyságos úr szemei közé. Ölelni való ember vagy, Jakab. Mégis jó, ha az embernek több esze van, mint gondolják, okoskodik a zsidó. Régen tudtam én azt, hogy én nagyságos oramnak szükséges leszek. Azaz, hogy én is szükséges vagyok neked, Jakab. Egyik héz a másikat mossa. Jegyzi meg Jakab, és fölülreá kezét barátságosan nyújtá, mit amasz kénytelen volt elfogadni, nehogy terveit a zsidó mégis megakassza. A fő ispán eljárása magasabb helyen megint rosszaltaték, Egyszeres mind rákövetkezvén az 1844-i országgyűlés, az új kancellár az erétenen főispánok helyébe az adminisztrátori rendszert tervezte. Egy napon Szántai és Klein ugyanazon postával kapnak levelet Bécsből, mégpedig biztos kézből, mint a kettő. Klein fiától, Szántai pedig egy fiatal bécsi orvostól, ki tanulmányainak szentelé magát a birodalmi fővárosban. Olvassuk előbb Klein úr levelét. Kedves apám! Soha se vesződjék a Szekvesztrummal, apámat legközelebb adminisztrátornak fogják kinevezni, mely első lépcső a magasabbra. Azt is írhatom, hogy a gróf mielőtt gondolná, a hivatalos labban saját kérelmére a főispáni hivataltól fölmentetik. Azt a komis zsidót most már löki ki az ajtón, semmi szükség rá. Majd elfeledtem, annak a zsidónak egy orvos fia van, valaha velem járt, most itt gyakorolja magát, apjával nincsen jó viszonyban, és, mint mondja, katona orvos akar lenni. Agyő. Most olvassuk a másik levelet. Tisztelt Szántai úr! Meg lehet, kegyettán mégis tud rólam valamit, egyéb iránt, ha nem tudna is, engem nem hátráltat ez, hogy azon férfiú iránt, ki a rabszíjakat kezdi fajom lábáról leoldani, tisztelettel ne legyek, annál inkább is, mint hogy fogadott fia, Sándor jó barátom, kinek én hálás tisztelője is vagyok az egykori múltért. A véletlen tegnap este egy mulató helyre csalt, hol ugyanazon egy asztalhoz kerültem egy földimmel, kissel, ki itt úgy látszik, avatott körökben otthonos, mert amint pesgőzés közben nagy hangon beszélte, a fő kurtának kurtán akarják elmozdítani, helyébe pedig saját plenipotenciáriusa fogna adminisztrátor lenni. Sajnálnám, ha a grófot valami szégyen érné, azért tudósítom őt, kegyednek tisztelője, Rosenfeld Jakab, orvostudor. A levélolvasást elvégezén a két ember összenéztek mindenik azon érzelemmel, hogy a másik nem tudja azt, amit ő tud. Szántai közli a a levelet, melynek következése az ön, hogy a gróf rögtön felküldi a lemondást, hogy legalább megelőzze a gyöngéttelen elcsapást. Hát Klein, kérdi a gróf szántait. Már most itt az ideje, méltóságos uram, hogy ez embert megismertessem a gróffal. Szólott Sándor igazolva lévén a körülmények által, és a nagy széltől a veszprémi piaci árig elmondott a grófnak mindent. Megérdemlem mindezt, mondja a gróf, hanem e nyomorult féregnek nem szabad abba a székbe ülni, ahova az én gyalázatomon akart mászni. Majd arról is gondoskodom, mondja Szántai, hanem előbb várjuk be a kinevezést, hogy ez ember a legmagasabb helyről szálljon le. De miképp? Azt magam sem tudom, de ha én le nem szállítom, leszállítja más. Ezzel Szántaja a cigány után küldött, de minthogy éppen faluzni járt, meg kellett várniuk ok egy hetet, mikor a nagy kinnal hazavadászhatták. Együtt jött meg a posta, hogy a plenipotenciárius a főispán helyett adminisztrátorrá lett, mégpedig mielőtt a megyével külön közöltetnék, már hírlapok útján kihíreszteltetett. A gróf levert lőn kivált vidőn látta, hogy néhány óra alatt egy kocsi a másik után rohant az új adminisztrátor üdvözletére, anélkül, hogy egynek eszébe jutott volna legalább a grófi asztal, melynek csenegéi nemrég oly jól ízlettek. Azt tartom, ideje lenne, hogy történjék valami, mondja a gróf szántainak. Jó, tehát engedelmével a gróf úrnak eltávozom néhány óra negyedre, mert valakire éppen nagy szükségem van most, s az az ember várakozik rám. Szántai úr lakására sietett, hol a cigány rég várakozott. Tanti, szükségem van rád? Há, nagyon kállák, itt vagyok, tákintátás úram. Nem tudom, hallottad-e, hogy kis úr a plenipotenciás nagyobb úr lesz ezután, mint a gróf? De már addig, <síthat> Kérdi nevetve a cigány. Magam is azt szeretném tudni. Nohát, addig legyen, tekintetes uram. Egy óráig sem. Hát, addig se lágyán, tekintetes uram. Könnyű ezt mondani, cigány, hanem hogyan fogsz ki rajta, azt mondd meg. Nám léhet még mondani, galambum, tekintetes uram. Hát, magad szólsz neki? Dá, hogy sólok, dá, hogy sólok, tekintetes uram, hisz a majom sem maga kapárta ki a gestenyét, hanem még fogta a macskát. Hát, hol kapsz ilyen macskát? Ott van, Jakab, majd kikapártatom vele, csak azt mondja meg a tekintetes úr, hogy hol. A kastélyban, Tanti. Gyer oda, mert látom, hogy a plenipotenciás úr is oda megy utána fél vármegye, hanem siet szigány, hogy jókor ott légy. A cigány lélek szakadtan futott a zsidóhoz, itt majdnem a nyavaja tört ki, midőn a cigány magával hívta, szintúgy az úri tömeg után sietett. Klein büszkén lépett a gróf elé, s elmondá, hogy a megyek kormányzása reá bízatott, tehát kéri a grófot, mentse föl a további hivatali gondtól. Azonnal, Lőn a válasz, s ön szántai úrnak adját hivatali körét, ezzel búcsút mondok önnek, mondja a gróf egész kisínyléssel. Én a megye adminisztrátora vagyok, mondja Klein büszkén. Majd ha ön jószágaimból kiér, mondja a gróf. Gróf úr, a tartozó tiszteletet adja meg elöljárójának. Mondja Klein ebbizakodottan, mire aztán szántai szól közbe, mégpedig Kleinhez. Uram, Jakab az árendás zsidó vár önre. Klein olyan lőn, mint a fal, mintha látná, hogy itt kiszámítás vár rá. Klein elveszi az egyensúlyt és szántait önkéntelenül követé, midőn ön az ajtóhoz vezette. Mit akarsz? kérdi Klein Dühel mi takárok? Én semmit sem akarok, hanem ez a cigány nem nyugszik. Bototag az embernek, riad fölklein. Takarodjatok. D.H. nem léhet, mondja Tanti. Nem lehet? Kérdi fokozottabb indulattal az újdonsült úr, mire a a zsidót löködve mondja. Solj már, Jakab, hogy nem lehet. Igazán, mondja, nagyságos uram! Nyösörgi a zsidó! Nem lehet! Hát, mit akartok? Solymarno már, no, Jakab, a cigány a zsidót, mire az németre fordítá a beszédet. Nagyságos uram, nekünk ez a cigány azt parancsolhatja, amit akar. Adósa vagyok én az embernek? Ha csak az volna, mondja a zsidó. – Akkor kifizetnénk. – Érteni akarom a dolgot, sürgölé Jakabot Klein úr. – Egyszerű a dolog, nagyságos uram. Amit mi ketten tudtunk, fájdalom, ez is tudja. Kleinnek szemei merőre dagadtak, aztán a cigányhoz fordul. – Mennyi pénz kell? – Még olyan bankót nem csináltak, háljás úr, amilyent én elvannék, ilyen dolog írt. Hát mit akarsz? Hogy az úr menjen ki ebből a vármegyéből. Tudod, hogy én fő helyettes vagyok? Na nice, azt akarom, hogy ne legyen az. Hát aztán. Aztán ebben az életben soha nem szólok az úrhoz. Miattam tehát, amit tetszik. Ki nekem ezért jót? Majd ez az idő. Utalt Antti Jakabra, ki aztán németül mondja. Nagyságos uram, ez a cigány már akkor is tudta a titkót, mikor nagyságot meg akarta botoztatni, és akkor sem szólt egy szót is. Megfoghatatlan, mondja Klein úr. Hát, hogy lássunk? kérdi a cigány. Hallgatni fogsz? kérdi viszont Klein úr is. Halálos voltig, mondja a cigány. Tehát lemondok, mondja Klein, megadva magát a kényszerűségnek, és a terembe lépett, hol a grófon kívül még a többi várta. Uraim, mondja Klein, köszönöm részvétüket, én az új hivatalról ünnepélyesen lemondok. A bámuló csoport Klein után ment, ekkor jöj be a cigány a terembe, hol Szántai a grófnak az eredményt, beszélte. Kanti, micsoda titkod van! Hírdi Szántai. Na, tekintetes uram, elég bajas másnak, hogyha én is tudom. Tonti, minket hálára kötereztél, szívesen teszünk éretted valamit. Takintetes uram, válaszol a cigány. Annak a vénkanásnak tegnap örökös kenyerát ígértem, ha egy dalagért nem firtat. Nekem nincsen agyabem a hegedímnél, hát itt tekintetes, uram. Meglesz, mondja Szántai és a gróf. Hát neked semmi sem kell? Semmi sem kell, mondja a cigány. Még nekem hegedím les, és egy pár magyar embert hágy ezen a földön az úristen, addig a cigány meg nem hallhat ilyen.